E, Bimila bueno, eta zazpian hasi ginen ekimen honekin orduangun ba, bueno, nahiko e, ekimen xume izan zen lehen urte horretan, baitzaldi bat eta dantza talde batzuk ekarri genituun e, asteburuari begira eta ururt ba, bueno, ez urteez gorpuzten joan den ekimena izan da eta ururtengunez ba, bueno, hamargaren urte urrenarekin ba, oraindik eta gehiago bueno, etagunez ekimen berezi izatea hena izan dugu mhm es ba aste osoko egitarau bat osatu duzuela badakigu ez dela inolas ere erresa su bez bueno, azken finean elkarte bat zarete ba, zue, urtean zehar hainbat ekimen aktibitate ezberdin nikastareak direlata aktuazioak direlata nola egite dozute ba ez horreako horrek egitarau bat e, bueno, ba, antolatzeko moldatzeko aurrera eramateko bueno es ba e, asteko ba bai aipatu aipatu ba, zuen bezala ez Esa bat ere erraiz gainean maguno, ba, ez. Gustuz eta gogoziten ziten dugun zerbait da, baina ez da ez da gure lana eta beraz, ba bueno, ba, moduan eta alditugun lekutan aurkitu behitugu tarteak ba elkarrekin biltzeko. Kasu eh orte, kasuan, ba jakinik 10. edizioa genuela, ba, egia da badira leihabetu batzuia pentsatzen hasi ginela, diseinatzen, asteusoko egitara hau, udal hondarribiko udalarekin biltzen eta Eta bueno, ez bat ezera azken asteak izan dira mugituenak, ba, bueno, azken kontuaia e, lotzeari behira. Baina, bueno, badirudi dena bideratua dugula. Hmm. Azteleon odontan abiatzen da beraz egeitaragoa, Jantzi, erakosketa batekin, ez dakit aldi guzu pixko bat bueno, azaldu zen motatako erakosketa izango den? Bueno, ez aurtengo, orokorrean, aurtengo edizioa, bai e, ba, bueno, ez, irudikatu nahi izan dugula, azken e, bederatzi urtetan, nondarribi adantzanen e, parte hartutako E, dantza taldeen, e, islarien eta guen ez, ekimen ezberdinen batuk bat bezala irudikatu nahi izan dugu. Horri erantzunez, larun batean e, hainbat dantza talde, etorriko dira ondarribiean dantzatzera, bere garaian urtez bernietan ere ondarribian egondako taldeak dira denak, eta jantzi erakuzketa e, talde hauen herritako jantziekin osatu edugu. Biskando ba, labaitere, aztean zehar, jendak ikustezan, zein izango diren e, ondarribian e, izango diren taldeak, Haien jantziak ezagutzeko jatorria, erabilera eta guztia eta Bizkaguna. ez horren inguruko informazio guztiarekin osatu dugu jantzia erakusketa bera. Erakusketa nu izango da. Erakusketa ondarrebiko kulturrexean jarri dugu beko solairuan arxiboa dagoen mm -hmm. e sarrera hortan, Eta bai goizez, eta bai arratxaldez egongoa zabalikoizetan bederatzitatik amaiketara eta arratxaldetan lauetatik sortzietara. Eta aste guztia irekitea egongo da? Bai hori da, aste lehenetik ustiralera. Bueno, hori da, irekitaragoa arte artea, eh, zabaltzen da. aipatu e, dugu aste lehenetan abiatuko den erakusketa. Baina, egitarra bueno, e, guarekin jarretos esango dugu, ba, azte asken ontan itzaldi bat antolatu duzuela, eta, bai, e, bueno, urtero antolatu izan dugu, ba, itzaldinen bat, ba, bon ez, e, Euskal, Euskal tradizioa antzatuaren inguruan, folkloraaren inguruan, horokorrean, e, ba, bon ez, e, itze ingo duen izlari batekarri izan dugu, e, urtero, urtero, eta, urtean, e, berriz, bigarren aldeiz, e, Juan Antonio Horbeltz e, izango dugu ondarribian, kasu ontan, E, Juan Ignacio diztu eta eta bere garaia ba, es bueno, pixka e, eta diguna eta pixka ez horren inguruko kokapen, kokapen bat egingo digu e, urreltzek bueno, ba, Itzaldia, e, aipatu dugu zango dugu bueno, ekimen aktivitateen gehiago izango ditugula Ostiralean berriz kontzertu bat e, proposatzen duzu ezen motu dako en, ba, emanaldi izango da bueno, e, bai kontzertu ere ba, aurtengo beste berezitasun e, bat izango da E, eta bueno ez, obispo obispo plazaan izango da Ostiralean Arratsaldeko 8 eta bertan eh hemendantzataldeko musikariak e, e, joko dute eta bain bat pieza berezi prestatu dituzte eh egun horrarako ba bueno es eta nolabait asteburuari ere ba atea irekitzeko Ba, ese mota dago instrumentuak ze joatzen ditu uste, zuekin hartzen ba, direnak? Ba, denetik denetik eh, joko dute konzertuan zehar, ba, ba, oikoak entzuteko oikoa ditugu, ba, txiztu eta dambolinetik hazi, dulzaina eh, akordeoia, E, klarinetea eta bueno, beste e, aize instrumentuak eta bar, ba, bueno, denetik, e, denetik joko ute eta pieza bako itzan ere aldatzen joango dira instrumentuak Bueno, azte buruari begira eh, jarreko gara eh, hain zuzen ere, bai, me, larun bat eta egandean izan eh, oidirelako baita ere itzordu e, nagusiak eh, zer aurreku usten duzue larun bat Bai, bueno, larun bat aurreko urtetan izan egin eh, bezela E, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetako taldeak egonbiatu ditu Hondarribira. E, Lena aipatu dandan bezala urten e, beste edizioetan Hondarribean izandako taldeak ekartzeko ditugu eta ba unez, kasu hontan e, izango dira Biasteriko dantza taldea, Kortesekoa, Legazpikoa, Iurretakoa eta Baigorrikoa. Beraz ba unez, Euskal Herriko ba unez, panorama pixkate zabaldu eta bueno ba, es a liketa ezberdinetako taldeak ekartzea izan du helburu eta eta bueno, es bostalde horiek izango dira ondarribian, ba goizetik hasi eta gauera arte dantzan ibiliko direnak. Ibilbide bate bueno, izango dute pixkaute hiriko e, edo aldezarreko e, kale zerkatuko dituzte pizka, nola izango da? Bai, Eketan, ba dira dira. Amar aldera herdia goizean abiatuko gara kale jiran, e, Bueno, talde ezberdinetan ebiiko dirak, e, kaleak zeharkatuz, terriko txoko ezberdinetan dantza ma, alburuarekin, magun bueno, ez, hau zu, eta e, plaza ezberdinetara haien dantzak eramatego, eta eguerdean, amabiterria kaldera, saio eskeniko dute, guztia batera, Santa Maria Madalena plazan. Horberaz, guztiak batera ikusteko, dantzan ikusteko aukera izango dugu. Ondoren betxazen dut, ba, hor paskaria, eh? antolatu duzuela, eta ratzalde partean berriz ere aktuazioak izango ditugu. Hori, berriz, arratsaldean berriz atirako bera, kale giran, kasu honetan, ba, e, bueno, e, kanpotik etorretako talde gantzatuko dute, baina, bueno, deile egiten dugu, nahi duen hor hori aiekin Mai. eta gurekin batera ere, dantzan parte hartzeko, E, eta e, bereziki eh Arratsaldeko e, Santa Maria Amadarena plaza bertan ere egingo den erromeria nere, ba no, parte, parte hartzeko. Ez da eh ohikoa, edo bueno, ez, ez da beti izaten du, ez dugu beti izaten aukera ondarribian erromeria batez gozatzeko, beraz mm. bu, bueno, dei nahi ideu eskaintza hontan parte hartzeko ondarribiko eta Eskualdeko eh herritar guztiei. Osongi, e, igandean, bueno, beste urte batzuetan bai eh haur eta txikien e, eguna e, e, antolatu duzue. E? Ez dakitea aurten aurreikusia duzuen hori ere bai edo ezberdin izango da? Ez, kasu honetan, e, horrekin ere berdin, berdin jarraituko dugu, igandea adeskaren eguna izango da, oda kemeneko e, arrobiko dantzarien eguna. Eta, bagono bueno, ego izango izetik, larun batean egin bezela, e, ondarribiko kaletan kale ibiliko dira, txoko ezberdinetan dantzan, eta hauek ere e, eguna ehuerdean bukatuko dute ba, guztie batera saio bat eskaini izkasu hontan saioa arma plazan izango da ehuerdean ehuerriko amabi amabiterria kaldera. Mm -hmm. Ba ongi ez da zerbait e, gehitzeko dugun. Eh bueno, guraldetik ba bueno, Lena aipatu bezela bade egin eh ba, bueno, ez herritarrei eskualdeko e, jende guztiari ba, bueno, parte parte hartzeko eta euskal herriko ba tradizio dantatua, kultura gozatzeko E, aukera hau, baliatu baliatu dezan, hori batetik, bestetik, e, ba, bueno, e, eskertu zentzu, zentzu batean, e, ba, bueno ez, ekinmena baurera teratzen lagundu diguten pertsona, elkarte eta barre ezberdin guztiei, e, bereziki, e, ondarribiko, ondarribiko udalarip, eta, eta bueno baita, ba bueno, eskan diren talde, talde guztiei. eta bueno, gabe gelditu da, baina bueno, beste berezitasun bat ere badaukagu aurtengo aurtengo edizioan eta ae, hau da, ba, bueno, es, argazki lehiaketa batera antolatu dugula irungo e, argazki elkarte elkartearekin batera eta ba, bueno, es, gaur e, inauguratu dugun e, erakusketatik hasi eta igandera bitarteko ekimen e, guztietako argazkiak e, e, jasoko ditugu edo asteinek izango du parte, parte hartzeko aukera eh eta bueno es e, oinarriak Honorrek ba izango balitu ba bueno es, espazio esberrinetan ba eta bar eskuragarri daude eta dieguin guztiei ba bueno, es, parte hartzeko ekimen honetan ere